și în cer și pe pământ El tată, și sfânt Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții Transmisă anume pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu Prezintă, dragi ascultători, pentru dumneavoastră programul numărul 159 În cadrul căruia se citește și se explică noul testament al Domnului nostru Isus Hristos Înainte de a pătrunde în lecțiunea de zi, haideți să citim din literatura indonezienilor un bazm intitulat Împăratul Suleiman cel Înțelept. Se spune că atunci când a îmbătrânit, căpetenia duhurilor rele a venit la împăratul Suleiman cel Înțelept și a greit. O împărate, primește oala asta fermecată cu apă vie, bea o înghițitură și vei fi fără de moarte. Dar bătrânul împărat Suleiman nu era numai înțelept, ci și prevăzător și a poruncit să-i fie înfățișați cei din tâi trei oameni care vor trece pe dinaintea palatului său. Și curând se-i viră înaintei un oștean vestit, un neguțător bogat și un țăran sărac. L-a întrebat Suleiman pe oșteanul cel vestit. Spune-mi, fii voi oare fericit când voi bea eu din apa asta vie? A răspuns oșteanul. Da, vei fi, vei trăi o mie de mii de mii de ani și vei avea vreme să cucerești întreg pământul. Și oare nu-i o mare fericire să vezi în jurul tău numai popoare în frânte? Atunci l-a întrebat împăratul pe negustorul cel bogat. Spune-mi, fi voi oare fericit bând din apă vie?" A răspuns neguțătorul. Da, vei fi."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 Amândoi ți-au arătat de ce vei fi fericit, dar au tăcut cu privire la pricinile pentru care nu vei fi fericit Ce tot spune ghiobule? au strigat oșteanu și neguțătorul Cum poate fi nefericit împăratul ajungând nemuritor? Ascultă-mă, înțelepte stăpâne, a grăit țăranul Vei bea o înghițitură din apa vie și vei primi în schimb viață fără nemurire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 Dacă nu voi avea copii alături? Cum să mă desfăt privind un comorile dacă va trebui să îngelesc nepoții iubiți? Și ce să fac cu puterea dacă prietenii toți îmi vor fi murit? Și grăind așa, împăratul a dat cu oala din toate puterile de pământ. Pământul a sub vlaga vermecată, iar Suleiman cel înțele a poruncit ca cioburile oalei de preț să fie zvârlite în mare. Iubiți ascultători, este o mare parte de adevăr aici, mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat să trăim veșnic în starea aceasta nenorocită, ci a trimis pe Domnul Isus Hristos care ne-a adus adevărata apa vie pe care oricine o bea în veac nu va mai fi sete și va trăi în fericire. Și nu numai atât, promisiunea lui este că oricine va crede în Domnul Isus va fi mântuit el și casa lui. Crezând în Domnul Isus, ai îndrăzneală să te duci la El și potrivit făgăduinței Lui să-i ceri ca împreună cu tine, să se afle în cer și toți cei iubiți ai tăi din casa ta, iar El va face așa din respect față de făgăduința Lui, nu neapărat pentru tine. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru făgăduința aceasta minunată. Ajută-ne ca toți care ascultăm cuvântul Tău și astăzi să ne întoarcem la Tine, după aceea se venim cu îndrăzneală înaintea ta, cu rugăminte și pentru ai noștri, pentru ca toți bând din apa vie să trăim veșnic în fericirea aceea de neuitat a paradisului și să fim împreună cu ai noștri, dar mai ales cu tine. Amin. Dragi ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei. În cu ocazia lecției trecute am citit versetul 21, în care Petru întreabă pe Domnul Iisus de câte ori să ierte pe fratele său. De șapte ori? Cu privire la versetul acesta mai avem câteva gânduri pentru astăzi. După aceea, cu Domnului și prin bunăvoința Dumneavoastră, vom continua cu versetul 22 în continuare. Cu privire la de câte ori să ierți pe fratele tău avem de spus câteva gânduri și anume, cât ești iertat, atâta poți să ierți. Vrei să știi în adevăr dacă păcatele îți sunt iertate? Uită-te la inima ta. Dacă ea poate să ierte cu adevărat pe fratele care a greșit, atunci poți să fii liniștit. Înseamnă că ai păcatele iertate. Dacă însă nu poate să ierte cu adevărat, dacă inima și mai aduce aminte de păcatul fratelui, atunci inima ta, nu cunoaște iertarea Domnului în propria sa inimă și are nevoie de grabnică pocăință în rugăciunea tatăl nostru care se spune atât de des între credincioși și ortodoxi și celelalte confesiuni obișnuiesc unele dintre ele să spună, există acolo o condiție, iartă-ne Doamne după cum și noi iertăm greșiților noștri Atenție! ori de câte ori spunem rugăciunea aceasta, iartă-ne Doamne precum iertăm și noi greșiților noștri în timp ce avem frați, surori pe care nu i-am iertat, bancă ne ducem și cu ei la tribunal, să fim siguri că noi înșine ne semnăm sentința prin care cerem Domnului să nu ne ierte pentru că nici noi n-am iertat pe fratele sau sora noastră. Cine nu poate să ierte pe fratele său, își surpă, își dărâmă propria sa punte pe care poate să treacă în împărăția lui Dumnezeu. Iată de ce este atât de importantă problema iertării păcatelor. Nu orice fel de iertare este valabilă, ci numai iertarea de aceeași esență ca și iertarea Domnului Isus. Cum va a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi, spune cuvântul la Coloseni 3, cu versetul 13. Să ne gândim la iertarea Domnului și, în același fel, să iertăm și noi pe fratele nostru. În continuare, în versetul 22... Citim, Iisus i-a zis, eu nu -ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. O singură dată mai este amintit numărul acesta în Sfânta Scriptură, dar nu în legătură cu iertarea, ci cu răzbunarea. Vezi la facerea 4 cu 24. Așa era în Vechiul Testament. Răzbunarea face parte din vechiul legământ. Iertarea și dragostea? este un semn al noului legământ. Cine vrea să se răzbune, fie mai deschis, fie mai acoperit, a ieșit din terenul Harului și a trecut pe terenul legii. Și vai, câți din cei ce zic credincioși se află pe acest teren. Ei nu au bucuria iertării pentru că nu pot ierta. Pentru ca să înțelegi cât de mare este Harul lui Dumnezeu față de noi păcătoșii, și cât de desăvârșită este iertarea Lui față de noi, ajunge numai să ne gândim la acest număr. 70 de ori câte șapte, adică de 490 de ori pe zi. El ne iartă dacă greșim și, bineînțeles, dacă ne pot căim de fiecare greșeală. Tot de atâtea ori trebuie să iertăm și noi pe fratele nostru care ne-a greșit, ca să dovedim că suntem și noi iertați și că ne aflăm pe terenul Harului. Numai aceluia care iartă, i se iartă. Un tânăr credincios mergea odată pe un drum printr-o pădure. Acolo a întâlnit o ceată de oameni care tăiau lemne și pentru că îi cunoștea, le-a dat frumos bună ziua. Răspunsul a fost râs și bătaie de joc, ba încă unul din aceia l-a și scuipat.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 Nu poți, fiindcă asta nu poate face niciun om. Apoi a dat să plece. Credinciosul însă l-a oprit și a zis. Ai dreptate, aceasta nu poate face niciun om firesc. O poate însă numai acela care a primit iertarea de la Domnul Isus. Și fiindcă eu am avut parte de acest mare har, pot să iert din inimă. Dar ascultă-mă, caută și tu iertarea de la Domnul ca să ai parte de harul de care am avut și eu parte. Altă pildă prin care putem înțelege mai limpede versetul de mai sus e următoare. Se povestește că pe vremea primilor creștini era un mare bogătaș roman care avea peste robii săi un logofăt la care ținea mult, cu numele Paulus. Într-o zi el i-a spus acestuia, hai să mergem să mai cumpărăm vreun rob. Ei s-au dus în târg, căs pe vremea aceea robii erau expuși spre vânzare, cum sunt expuse vitele în obor. Pe unul nu l-a cumpărat, că era prea scump, altul nu corespundea, când deodată Paulus a devenit palid. A văzut expus un moș slab și neputincios. Văzându-l, a început să se roage de stăpânul său. Te rog, stăpâne, cumpără-l pe acesta și te asigur că lucrul la curte va merge strună. Dar ce să facă mă, curab, la asta, a răspuns stăpânul. Nu vezi că nu-i bun de nicio treabă? Dar Paulus a stăruit în rugămintea lui. Stăpânul, până la urmă, i-a făcut plăcerea. Moșul a fost adus la curtea boierească și lucrul, în adevăr, sporea. Paulus muncea cât doi, iar pe bătrân îl ținea numai pe mâncare și băutură. Stăpânul nedumerit l-a întrebat pe Paulus cine este moșul, l-a mustrat și a spus. Eu l-am cumpărat pe moș ca să stea trândav, tu te distrugi muncind în locul lui. Paulus, tu știi că eu țin la tine. Spune, te rog, cine e moșul ăsta? Poate este tatăl tău căzut în robie și te-ai simțit dator să-l ajuți? Nu sunt contra, nu mă spune. -mi. Paulus a răspuns. Stăpâne, este cineva față de care am îndatoriri mai mari, chiar decât față de tatăl meu. Oh, este cumva învățătorul tău? Nu. Este cineva față de care am îndatoriri mai mari Dar bine mai băiatule, cine este atunci? Acesta este cel care l-a ucis pe tatăl meu Pe mine m-a vândut rob Iar eu sunt ucenic al Domnului Isus Hristos Care ne-a învățat să răspundem la rău cu bine Să iertăm păcatul apropiului nostru Și să ne iubim vrăjmașii Da în adevăr, iubiților, frumos exemplu de iertare ne dă acest rob, Paulus, după pilda dată de Învățătorul și Mântuitorul lui și al nostru, Iisus Hristos. În continuare, în versetul 23, Domnul Iisus Hristos continuă ideea și spune Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii sei. A socoti înseamnă a judeca, înseamnă a cerceta și a cântări totul după mintea pe care i-a dat-o Dumnezeu cuiva, înseamnă a umbla cu noțiuni precise. Adevărurile duhovnicești sunt tot atât de precise ca și adevărurile matematice. Cine vrea să le afle, numai așa poate ajunge la ele, dacă are o minte imparțială, dacă nu se lasă călăuzit de sentimente că sentimentele n-au ce căuta în matematică. Și numai dacă se leapă de tot ceea ce este vrednic de repădat, de tot ceea ce este neadevăr, chiar dacă este de la cei mai apropiați, așa după cum spune și un proverb tibetan, primește adevărul chiar dacă ți-l ar spune un tâlhar și pe de altă parte respinge rătăcirea, chiar dacă ți-ar spune o mama ta iubită. Există și trebuie să fie o contabilitate riguroasă în gândire. Nu da drumul cu ușurință vreunui gând, ci întoarce-l și pe o parte și pe alta, ca să-l analizezi și să-l pui la probă, să-l treci prin cuptorul cuvântului lui Dumnezeu și numai dacă rezistă, să-l primești. La fel să socotești, adică să judeci tot ceea ce primești de la alții și să primești numai ceea ce se armonizează perfect, cu cuvântul Scripturii adevărate. Dacă Dumnezeu nu ne impune nimic, ne lasă libera alegere, ne îndeamnă la cercetare, adică la socoteală, cu atât mai mult noi, oamenii, să fim îngăduitori și să nu forțăm pe nimeni, să lăsăm fiecăruia dreptul să facă socoteală, să judece cum vrea. Asta nu înseamnă că dacă Dumnezeu ne lasă să judecăm, să socotim, o cotim, mai lasă ceva din preț. Nu, nici de cum. În matematică nu se mai poate modifica un adevăr. Calea împărăției lui Dumnezeu este numai una. Calea cea strâmtă, calea cea nouă și vie, după cum scrie la Evrei 10 cu 20, calea lepădării de sine, calea pocăinței, calea credinței, care lucrează prin dragoste, calea nașterii din nou, calea neprihănirii și a sfințeniei. Dumnezeu se socotește cu noi și ne spune, Iată, eu vă dau viața veșnică, fericirea veșnică, adevărul și lumina veșnică. Vă deschid toate vistieriile casei mele, vi le dau vouă, dar numai cu o singură condiție. Mergeți pe calea mea. Judecați voi, socotiți voi singuri, dacă faceți să luați ceea ce vă dau eu pentru prețul pe care îl cer. Așa lucrează Dumnezeu, așa lucrează adevărul. Nu forțează pe nimeni, dar nici nu-și schimbă prețul. Mărgăritarul împărăției lui Dumnezeu are prețul stabilit și nu poate fi schimbat. Domnul Isus a spus, cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Pierderea vieții păcătoase este prețul pe care trebuie să-l dăm pentru câștigarea împărăției lui Dumnezeu. Dăm o viață scurtă, păcătoasă și plină de dureri ca să primim în schimb viața veșnică, fără dureri și fără păcat. Dar numai cine vrea. Dacă vrea cineva, spune Domnul Isus, socotiți voi singuri. Împărăția lui Dumnezeu ne îndeamnă la socoteală sănătoasă, la rațiune. Să o facem așa cum este bine, cum suntem îndemnați, ca să fim cu adevărat fericiți de acum și toată veșnicia. În versetul următor, în versetul 24, Domnul Isus ne vorbește despre felul cum împăratul acela din pildă și-a încheiat socotele cu robii săi. Spune așa, a început să facă socoteala și i a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Iubiților, datoria noastră față de Dumnezeu este așa de mare încât nu se poate calcula. Câte păcate să vârșim noi numai într-o oră. În gândul nostru, în simțurile noastre, în vorba noastră și în purtarea noastră, sunt atât de multe care se petrec numai într-o oră. Dar într-o zi, dar într-o săptămână, dar într-o lună, dar într-un an, dar în toată viața, câte păcate am putut noi face? Cine le poate socoti? Amețești numai gândindu-te la un număr. Chiar și pilda aceasta cu galbenii sau talanții nu poate cuprinde de ajuns datoria noastră. Un talent ar valora cam 30.000 de lei. 10.000 de talanți sunt egal cu 600.000 de kg de aur socotind un talant egal cu 60 de kilograme. Aceasta înseamnă milioane și milioane. Cine ar putea plăti o asemenea sumă? dar slăvit să fie Domnul. El a văzut mizeria noastră, a văzut neputința noastră de a ne achita de datorie și atunci, în mila și dragostea sa nemărginită, a găsit o scăpare pentru noi. Scăparea a fost ștergerea datoriei prin scump sângele fiului său. Orice suflet care vine la el cu credință curată este iertat de orice datorie. Deși dreptatea împăratului cere achitarea datoriei, Dragostea lui a intervenit pentru iertarea ei. Focul dragostei lui Dumnezeu topește toți munții noștri de datorii. Harul lui iertător întrece numărul neînchipuii de mare al păcatelor noastre. Este fericită clipa când împăratul cerului începe să facă socoteala cu sufletul nostru, adică, clipa când cugetul se trezește și începe să ne mustre pentru uriașa sumă de păcate săvârșite împotriva sfințeniei. Căci în clipa când începe această socoteală, adică mustrarea cugetului, începe și pocăința, începe rugăcinea de iertare. Dragul meu, când simți că Dumnezeu a început socoteala cu tine, când simți mustrarea cugetului pentru păcatele săvârșite, nu căuta să fugi nu căuta să te ascunzi în dosul unor fapte socotite de tine bune sau în dosul unor păcate și mai mari care îți adorm cugetul, ci vină cu credință și pocăință sinceră la Domnul Isus Hristos și spune-i Lui toată starea ta. El îți va șterge vina păcatelor tale. Dacă nu vrei însă să te socotești acum cu El, Va veni o zi când tot va trebui să te socotești pentru ultima dată, ziua judecății. Atunci însă va fi prea târziu. Astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu la Evrei 3 cu 15, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Versetul 25, Domnul Isus continuă să ne prezinte pilda spunând. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui și pe lui și tot ce avea ca să se plătească datoria. Omul păcătos nu are cu ce să-și plătească datoria față de Dumnezeu, dreptății și al Sfințenii, oricât ți-ar trudi. Răscumpărarea sufletului lor, zice Psalmistul, este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Singura plată pentru păcat este moartea. Ea satisface dreptatea lui Dumnezeu care a fost călcată de om. Dumnezeu a hotărât ca omul să fie vândut morții cu tot ce are pentru achitarea datoriei. Dar după cum s-a amintit în versetul 24, dragostea nemărginită a lui Dumnezeu a intervenit pentru satisfacerea dreptății și astfel, în locul omului, a plătit Domnul Isus fiul dragostei tatălui. El a luat asupra lui toată vina păcatului nostru și a fost omorât în locul nostru ca noi să putem fi izbăviți de uriașa datorie. Jertfa lui de pe crucea Golgotei a satisfăcut pe deplin dreptatea lui Dumnezeu. Se povestește că un creștin a intrat odată într-o prăvălie ținută de un evreu, vorbind acestea despre mântuire. I-a arătat că în trecut la evrei singurul mijloc de răscumpărare a păcatelor au fost jertfele ce se aduceau la templu. Acum ne mai există în templu, evrei nu mai au mijloc de ispășire, dacă nu crede în Isus, mielul lui Dumnezeu, care înlocuiește toate jertfele. Evreul a răspuns... Rabinii noștri ne învață altfel, domnule, și eu îi cred. Ei spun că dacă citim rugăciunea zilnică numită parșa corbanim, adică pasajul din Biblie cu privire la jertfe, este ca și cum ai fi adus jertfele întregi. Fratele nostru n-a mai continuat discuția, ci a cumpărat de la negustor diferite mărfuri și a cerut să-i facă o factură. Negustorul i-a împachetat cumpărăturile, apoi fratele a luat factura și a citit-o. Atâția ciorapi fac atâția lei, că cămăși fac atâția lei, etc. Și totul în total face atâția lei. După aceea a pus mâna pe marfă și a vrut să plece. Negustorul însă l-a oprit. Stai, domnule, ai uitat să plătești! Nu vă supărați, dar n-am citit factura?" Păi ce crezi, dumneata, că dacă citești factura este tot una cu a plăti?" Aici fratele îl privi în ochi și spuse... Ei, domnule, dar dumneata, cum poți crede că dacă citești lui Dumnezeu pasajul cu privire la jertfe, este tot una cu a aduce jertfele? Prin nicio ceremonie religioasă nu ne putem achita datoria. Ce faci cu uriașa ta datorie față de Dumnezeu pe care ai contractat-o prin păcatele înfăptuite contra conștiinței tale, contra luminii și cunoștinței, prin păcatele tale repetate? prin patimile tale, prin purtările necuvincioase față de părinți, de soție, de soț, față de Dumnezeu și față de trupul tău propriu, păcate cu gândul și cu imaginația. Ce faci cu ele? Ești un păcătos și nai cu ce plăti. Dacă nu primești prin credință pe Domnul Isus Hristos, acela care prin jertfa lui ți-a plătit datoria ta cea uriașă, vei plăti cu moartea și cu veșnicia ta. Iar nenorocirea este și mai mare, fiindcă tu atragi după tine și pe cei din jurul tău în ea. Iubiți ascultători, iată ne ajungi la punctul de încheiere a programului numărul 159. În timpul care ne-a mai rămas disponibil, dorim să citim câteva cugetări ale Sfinților prinței Bisericii pe tema iertării. Sfântul Maxim Mărturisitorul, născut la Constantinopol în jurul anului 580 dintr-o familie nobilă, spune următoarele Iertarea noastră o aflăm în iertarea celor care ne-au greșit nouă. Iată o altă meditație care aparține lui Talasie Libianul, Egumenul unei mănăstiri în pustia Libiei cu care s-a împrietenit Sfântul Maxim Mărturisitorul în drumurile sale prin Africa după anul 626. El spune că iertarea păcatelor este eliberare de patimii. Cine nu s-a eliberat de patimii prin har, acela încă n-a primit iertarea.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 Pacea cu diavolul, aviz amatorilor. Să-l ascultăm acum pe Ava Isaia ce spune și el în legătură cu iertarea. Să nu ai dușmănie împotriva nici unui om rău, altfel rugăciunea nu va fi plăcută lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, recunoscut de înalt prea sfinția sa prea fericitul Părinte Teoctist, cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut deci fiind ca stâlp al Bisericii Ortodoxe, spune următoarele. Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător când e vorba de păcatele tale, de iertarea lor. Dacă ierți puține, puține ți se vor ierta și ție. Dacă ierți mai multe, multe ți se iartă și ție. Dacă ierți din inimă, în același fel îți iartă și Dumnezeu ție.